З дна кайка злякано схопилися ще дві постаті, очевидно, поснули татари. «Алла, ла, ла, -ла бер!» Знову чайдушно зарепетували татари. Та козацький гак уже зачепив каїк за борт, і жилові карпові руки підтягали його до чайки. «Не кричіть, не вийди, гаспи, до відсуцики!» Гримнув він наполонений. Замить... Кілька козаків, серед них і Хома, перескочили з борту чайки в каїк і зразу ж пов'язали своїми поясами полонених, двох старих татар і одного молодого. — Добре, дітки, — похвалив Сагайдак, — у чайку їх. Здоровенний Хома, схопивши на оберемок разом двох татар, підняв їх до борту чайки, ті одчайдушно пручалися і бились у його засуканих волохатих, як собачі лапи руках. — Та не крутіться, гаспедові душі, а то потонете, — умовляв він своїх полонених. Їх підхопили інші козаки з борту чайки тягли втягли до себе. Хома якось втратив рівновагу і, мов, колода шув бовсю море. «Ой, лишечко, хома потонув!» — залунали злякані голоси. Та козирлюга хома не потонув. Його з зрусявим чубом голова з'явилась на поверхні, а він увесь червоний форкав, мов, викупаний козаком жеребець. «Отож я казав, щоб вони до душі не крутилися!» — бурчав він, хапаючись за весло. Весло притримали, і він почав дертися на чайку, весь час відпльовуючись. А яка ж погана вода в морі, солона та гірка! Полонені татари, яких притягли на чайку, злякано озирались на всі боки, як загнані собаки. Молодший з них у розпачі впав на коліна і шепотів молитву, часто навіть дуже часто повторюючи ім'я Аллаха і безнадійно поглядаючи на рідні гори та зелень, осяйні палаючим промінням сонця. Він, здавалося, в думці, прощався з ними. Старі татари теж чепотіли щось, звичайно, прощалися з життям своєю прекрасною стороною, гадаючи, що ці вусаті і засмаглі шайтани зараз їх уб'ють. У каяку були кошики з огірками, вишнями, моркою та іншою зеленню. Видно було, що татари везли усе це в кафу на базар, та далеко відбились від берега і потрапили в руки страшних гостей. Сагайдачний, Небаба, Олексій Попович і дехто з козаків заговорили з полоненими по-татарськи. І хоч говорили вони сяк-так, все ж татари їх зрозуміли. Їх допитували, хто тепер править кахою, хто там санджакує, скільки у фортеці турецького і татарського війська, чи є на пристані царградські військові і купецькі галери, і скільки їх. На все це полонені здебільшого відповідали, що не знають або повторювали тільки Алла та Алла Акбер. Тоді Сагайдачний наказав прибуксувати каїк до своєї чайки і плести до флотилії. Там дуже зраділи привезені здобичі і кинулись до каїка, щоб одразу ж поласувати величезними зеленими і жовтими огірками, вишнями та моркою, але Сагайдачний наказав нічого не чіпати. «Я сам повезу це добро на базар», — пояснив він. «Хочу сам у кафі розвідати, по чому там продають ківшлиха. лиха». Не баба на ці слова тільки моргнув в усом, а Мазепа докинув. «Та воно, батько, отамане, лихо товар дешевий. А щоб бути хоч на годину купцем, треба купцем і вдягнутися», — додав гайдачний і, звернувшись до козаків, що стояли біля полонених татар, сказав, "Ну, дітки, роздягніть їх до самого татарського тіла, щоб було нам у що одягнутися, коли торгувати задумали». Козаки кинулися роздягати татар нещасні, думаючи, що настала їхня остання хвилина, що їх або в море кинуть, або голови постинають, одчайдушно захищалися, марно волаючи до свого бородатого Аллаха і його пророка. Та козаки були невблаганні. Схопивши їх за руки і за ноги, вони обдерли нещасних, як липку, і лишили голими. «Накинь ти запинала на татарське тіло», – наказав Сагайдачний. Нещасним кинули старі запинали, які правили із кінські попони, а в татарський одяг вбралися сам Сагайдачний, не баба, та Олексій Попович, бо він уже побував у турецькій неволі і добре розумів, а при потребі й говорився, як так по-татарськи. Козаки аж заходилися від сміху, дивлячись на це переодягання. «Оце татари, так татари!» — хвалив Хома. «Такі татари, що Хома злякався б, коли б побачив їх у себе на печі!» — піддрочував його Карпо. хе, -хе злякаєш я, чорта лисого!» — огризнувся Хома, обсихаючи на сонечку. Одягнувшись зовсім по-татарській, сховавши під татарську шапку свою сиву чуприну, Сагайдачний на хвилю задумався, а тоді звернувся до свого джури, що стояв коло нього. «Ану, джуров, подай мою булаву!» Джура метнувся з чердака і незабаром вернув з гетьманською булавою в руках. Сагайдачний, взявши з його рук знак своєї гетьманської достойності, високо підняв його над головою. Панове, отамане, і все славне військо запорозьке, гучно виразно промовив він до цієї флотилії. Якщо я завтра вранці не повернуся до вас, чого борони Боже.